שלום לכולם, אני נועם נאומובסקי ואני אלון אזקרוב ואתם מקשיבים לטים-אפ הפעם נדבר על הסרטים שאנחנו הכי מצפים להם ב-2016 הסרט הראשון שמדבר עליו זה דדפול ואלון, אני יודע שאתה ממש אוהב דדפול, תספר לנו מה אתה כל כך אוהב בו וואו, מאיפה להתחיל? אז קודם כל, אני בעיקר מצפה לסרט הזה כסוג של חידוש של הדמות הזו אחרי מה שעשו לה ב-Xman אוריג'נס בולברין. שחיטה הוקשרה, כן. וואו, זה היה קשה. זו דמות של גיבור על שמודע לעצמו. הוא יודע שהוא בתוך קומיקס, והוא יודע שכל האנשים שמסביבו בתוך קומיקס, והוא צוחק על זה, וזה מגניב. נכון. מה שאני ממש ממש אהבתי בקומיקס עצמו, למרות שאני לא יכול להגיד שאני המעריץ הכי גדול בעולם של הדמות, אני קורא אותה רק מהריצה האחרונה, אבל עדיין זה, הוא באמת נורא נורא לא מצחיק, הוא בין הדמויות היחידות שאתה יכול לקרוא, לקרוא את זה, פשוט התפקע מצחוק, וזה משהו נורא ייחודי. וגם כל מה שהוא עושה שהוא לא באמת גיבור, אלא שהוא חצי נבל כזה, ולא... הוא לא ממש שם זין על, על דמויות מסוימות ודמויות אחרות, הוא מת שאהבו אותו, הוא נורא נורא מיוחד, באמת יוצא דופן. ומה ש, שמאוד מעניין זה איך הם ימירו את זה לסרט, איך הם יצליחו להביא אותו לסרט, מה אתה חושב שהולך להיות? אני חושב שמקמפיין שמ השיווק של הסרט אפשר לראות שהכותבים, המפיקים, הבמאי והשחקן הראשי יודעים מה הקהל של הסרט רוצה. הקטעים בטריילר שבהם וייד ווילסון עוצר, מסתכל על אלה כבר נקודות קטנות של אור. שמראות לנו שוואלה, אוקיי, זה לא יהיה סתם עוד סרט סופר הירו. עם זאת, אני חושב שמשהו שהסכמנו עליו שנינו, זה שיכול להיות שהנבלים בסרט לא יהיו כמו הנבלים בקומיקס. מה כן. אתה חושב? כן, שיהיה איזה סוג של נבלים גנריים כאלה, סתם אני רוצה להשתלט את העולם, אני רוצה לפוצץ את העולם. יכול להיות שדדפול יסתלבט עליהם קצת וזה יציל אותם. אבל uh, בקומיקס גם הנבלים מודעים לעצמם, לפעמים לוקחים נבלים מפורסמים מאוד, שמאוד רציניים, דוקטור דום, היידרה, כל הבולשיט הזה. סאנוס. סאנוס. והם צוחקים מעצמם, והם צוחקים על, על דדפול, ויש פה ממש, דינמיקה נורא נורא מגניבה. אז זה, זה מעניין. עוד משהו שדווקא לא ראינו בסרט, וגם בקומיקס הוא כבר לא כל כך מופיע בזמן האחרון, אבל פעם זה היה חלק בלתי נפעל מדדפול, וזה ריבוי הקולות שלו, יש לו איזה פיצול אישיות כזה, אני לא יודע בדיוק לאן זה נעלם, אני לא יכול להגיד שראיתי את זה בקומיקס קורה, אבל uh, זה מעניין אם יתייחסו לזה, אם גם פתאום יהיה לו איזה פיצול אישיות, או שזה יהיה פתח לסרט הבא או משהו כזה, איך אתה יודע. אני חושב שבמדיום הקולנועי, כשאתה יכול להגיש לקהל גם ויז'ואל וגם סאונד, ואפקטים וכל זה שמשהו בקומיקס אתה מוגבל אליו אני חושב שזה מתבקש אבל יכול להיות שזה יהיה עומס יותר. כן. עוד משהו שמעניין איך ימירו אותו לסרט זה האופן שבו דדבול מתייחס לגיבורי על אחרים שהוא עובד איתם. Mm -hmm. שרואים את קולוסוס ואיך שהוא מסתחבק איתו כבר בטריילר ויש גם את נגה סוניק טינג' מיוטנט נינג'ה משהו שהיא דמות ממש ממש שולית שהם לסרט הזה גם נראה לי הסתלבטות על משהו שבא להם. Uh, וגם נראה שזה הולך להיות דינמיקה נורא מצחיקה, כי היא ממש רצינית כזאת, וטינג'רית עצבנית, יכול להיות שיהיו צחוקים. עוד דבר מעניין בהקשר הזה, של קולוסוס, נגה סוניק, uh, זה שהסרט הזה קורה בתוך היקום של אקסמן. רואים בטריילר את האקסווינג. קולוסוס הוא, דמו, הוא דמות מהקנון של אקסמן, שראינו אותו בסרטים. אמנם בסר, בטריילר ובסרט הזה הוא ייראה אחרת, הוא כבר ייראה כמו קולוסוס שאנחנו רואים, רג, כן. שאנחנו רגילים אליו מאקס פורס ומאקסמן. איך זה ממש ממש מרענן ונחמד אז האם אנחנו נראה את דדפול בסרטי אקסמן אחרים? זה יכול להיות ממש ממש מגניב. לך תדע, עכשיו הולכים לאפס אותם בטח אחרי... כן, אחרי כל הסרטים. אחרי האפוקליפס. לפי דעתי, בכלל דדפול צריך להופיע בכל סרט שהולך לצאת בשנות 2016. גם בסרטי דרמה. הכל, תוציאו את כל השחקנים האחרים, תשאירו על אותו, על מרקע לבן, מסתור על כיסא. לגמרי. משהו אחד שאפשר להגיד על הבמאי, טים מילר. כן. במאי יחסית... טרי בעולם הקולנוע מבחינת בימוי, כאילו הוא, הוא ביים הרבה אפקטים בסקוט פילגרם ובמשחקי מחשב, סטאר וורס, דיאורדול פאבליק ומאס אפקט 2. כן, שזה אחלה רקע, זה אחלה משחקים, וסקוט פילגרם יש אפקטים אדירים, והוא גם גדל על ברכו של אדגר רייט, שזה מקום בערך טובה לגדול עליה. בקיצור, דדפול מצפים להרבה לה ממך. מדדפול אנחנו עוברים לסרט שאנחנו לא כל כך מצפים לו, שזה אקסמן כן, תראה, זה סרט שהם מוציאים אותו כי הם סוג של חייבים אותו בשביל הקנון. הם עשו את פירסט קלאס, הם עשו את דייז אוף יוטר הם עשו איזושהי דארק פיניק סאגה לפני עשר שנים. כן. מה נשאר להם? את זה, את אייג' אוף אפוקליפס, את צ'יקדון אמדיאטום כבר לא יהיה לנו בעצם, כי זה סוג של פירסט קלאס. ואלה, אלה, בית, זה הכותר המוכר האחרון של אקסמן, שאנשים בתוך עולם הקומיקס וטיפה מחוצה לו, יכולים להגיד, אה אוקיי, זו דמות יחסית קנונית שאנחנו יודעים מי זאת. אבל למה נתנו לבריין סינגר לחרבש גם את הסרט הזה, שישאיר את אפוקליסט בצד, שיעשו איזשהו ריבוט. הסרט היחיד שהוא לא באמת חרבש, זה הסרט היחיד שהוא לא ביים, שזה הסרט של מתיו וורן, שזה אקסמנט פרקלאס, מבחינתי הסרט אקסמן הכי טוב, היחיד שאני באמת חושב שהוא סרט אקסמן אמיתי. וזהו, באמת אני מצטער על כל הסרטים שבריין סינגר עשה, אני יודע שאני במיוט, אבל... <laughs> בסרט, בסרט הזה בעצם הם, הם הולכים ומתכננים לחבר את, ה, את הדמויות מפרסט קלאס באופן רשמי לחבר אותם לטיימליין של סרטי האקסמנט שאנחנו מכירים של 1, 2, 3 ש, שיצאו בתחילת שנות האלפיים. אקזייבר יגלח את אורו שלו, נכיר את צי קלופ, נכיר את ג'ין גריי, נכיר את ג'ובילי ולא נקבל את מולוורין בסרט הזה כנראה. כן, שמבחינתך זה בונוס אני מבין. כן. Uh, זו דמות לא ברור לי, שלא ברור לי עד היום למה בחרו להשתמש בה כפרוטגוניסט הראשי של הסדרה. זו דמות שהיא מבחינתי תמיד הייתה בקומיקסים סוג של האלק, מעין כזה ביג גאנז כאילו, התותחים הכבדים שמביאים אותו שם להשתולל ולהתחרע על הסנטינלים. Uh, ובחרו בו להיות סוג של אימו מסכן כזה, ש... מוטרד. ש... שמתוסבך מהעבר שלו. די, וולברין, תירגע. כן. תשלוף את, המל... את התופרים שלך ותתחרה על הסנטינל. תראה, תראה אני, אני, אני קצת לא מסכים איתך בגלל זה. נכון שוולברין הוא באמת הפאוור האוס של אקסמן, למרות שבתכלס הוא לא כזה חס, זאת אומרת, הוא לא מת, אבל הוא מוגבל מאוד ביכולות שלו. אז זה לא דבר אחרון שאפשר להגיד על אקסמן אפוקליפס. זה, זה הנבל הראשי, הפוקליפס עצמו הוא נבל יחסית גנרי, אני גדול, מפחיד, יכול לשנות לכל מיני דברים, אבל השחקן שלי על כל התפקיד הזה, אוסקר אייזיק, הוא אולי הפתיע אותנו. כן, הוא הפתיע אותנו להוראה בסטאר וורז, אבל לא נראה לי זה בגללו, זה נראה לי בגלל התסריט. אנחנו אבל... נדבר על זה בהרחבה. נדבר בחרה. על זה בהרחבה פעם אחרת, אבל הוא מאוד מאוד נרשים באקס מחינה, שזה סרט מאוד מומלץ, בלי קשר, אז נקווה לטוב. אוקיי, בא לך קצת מכות? בטח, תמיד. Yeah, הפעם זה קפטן אמריקה מול א מצליבים חרבות ושריונות ומגנים וכל מה שאתה יכול להביא. drones, טילים, כוחות פסיוניים, רובוטים שנכנסים כן. לתוך הגוף שלך, מה שאתה רוצה. כל כוח אחד שאתה יכול להמציא, כן. אבל זה באמת נראה סרט ממש מגניב. זה מבחינתי הולך להיות כמו שה היה אמור להיות, כי ב-Avengers, לא יודע, זה היה כזה צחוקינג, נבלים גנרים שוב, בלי עומק, אבל פה, זה הסרט הראשון של מרוויל, שאין נבל. כל הנבלים הם, או, או הגיבורים, הם טובים. וזה יוצר דרמה ממש מעניינת, כי אין לך עוד פעם את החד-ממדיות הזאת, זה יוצר לך מורכבות, כי באמת זה אנשים טובים, שלא מסכימים אחד עם השני, וזה גורם למלחמות שעושות ערים, אבל בסדר, זה ככה, זה ביקום <laughs> של מרוול. <laughs> אבל ביקום של מרלנד גם יש לנו את הטוני סטארק ריליף פאנד. שדואג כרגע כן. לשפץ את, את כל הדברים בניגוד כן. למה שקורה במטרופוליס. כן, אבל, אבל זה לא ממש עוזר בגלל שבסרט הזה ממש כועסים על קפיטל אמריקה ועל איירונמן כל החבר'ה האלה, על מה שהם עשו ב-Age of Ultron. וגם עוד יותר כועסים על קפיטל אמריקה בגלל שהוא מנסה להציל את וינטר סולג'ר ואמריקה קצת מחשיבה אותו בתור רוצח המונים או רוצח סדרתי או רוצח <laughs> כלשהו מאיזשהו סוג. והם די רוצים לחסל אותו אז פה מתחיל קצת הסכסוך בין... Uh, את אמריקה לממשל? עוד פעם, מדעות פרצופיות של ארה״ב אין להם בעיה שהוקאיי ובלק ווידו שניהם מאסטר אססנס במילותיו של טוני סטארקי יהיו חלק מהאבנג'רס אבל אוי לא, ווינטר סאוג'ר מגיע והוא עובד אצל הרוסים מה זה, יש לו כוכב אדום על היד, ישר מקרטיזם, תכניס אותו לכלא הכי עמוק. גזענות אמריקאית במיטבה. דאבל סטנדרד, פיפול. לגמרי. אבל חוץ מכל הסיפור הכללי הזה, אנחנו הולכים לקבל שתי דמויות שממש ממש מצפים להן בסימול וור, קודם כל ספיידי, כמובן. אנחנו מס מסתירים לנו בכל הכוח, איך הוא נראה, מה הולך להיות איתו, כמה זמן הוא הולך להיות בדבר הזה, אז אנחנו מחכים בשקיקה. אבל, אנחנו כן יודעים על בלק פנתר. שהוא דמות ממש מיוחדת ביקום של מרוול, uh, הוא סוג של הבטמן של מרוול, יש בו המון מעניין של בטמן, של מניפולציה וטקטיקה, הוא יודע את האויבים שלו לעומק לפני שהוא תוקף, הוא מתכנן את המהלכים שלו לעומק. וגם יש לו פה בשם גדג'טים מגניבים, אז uh, הוא בהחלט דמות ששווה לך כל דבר. כן, יש לו חליפה בעצם שהיא לא רחוקה מבחינת הטכנולוגיה שלה מהחליפה של טוני סטארק. אחד. היא עשויה לחלוטין מוויברניום, אם אני לא טועה, או לא לחלוטין. לא, הספרים של... נכון, שלה. נכון, הספרים שלה עשויים מוויברניום. אנחנו לא יודעים בדיוק איזה עמדה הוא הולך לתפוס, בגלל שהוא דמות פוליטית, יש לו משהו מנהיג, אז זה באמת מעניין איך הולך להשתלב בכל הסיפור הזה, וגם... מה הולך להיות העתיד, איך הוא הולך לשחק, איזה תפקיד הוא הולך לשחק ביקום של מרוויל? ממלכת וואקנדה, אפשר להגיד, זה המקום שממנו הביאו את הוויברניום, שיצרו ממנו את המגן של קפטן אמריקה. נכון. ראינו את זה גם ב-Avengers Age of Ultron, נכון, נכון. כשנתקלנו ביוליסיס קלור. כן, זה, זה גם מה שהופך את הממלכה שלו למקום שהרבה נבלים וכל מיני bad guys רוצים להגיע אליה, בשביל לגנוב את הוויברניום הזה או להשתלט עליו. זה בסדר, בכל מקרה אנחנו ממש ממש מתרגשים, לא יכולים לחכות. יש דבר אחד אחרון שאני רוצה להגיד על קפטן אמריקה סיבל וור, פורסם לאחרונה סדרה של ארט מהסרט, ו... קונספט ארט ועיצובים מהסרט, וראיתי שם... שם פריים של הוקאיי, ועל החץ של הוקאיי יש לנו את... אה, אנטמן. אנטמן, הוא ולא אחר. שזה סוג של קומבו מוב קלאסי שלהם. היי בוא תקפוץ שנייה, הלחץ לי, אני אראה אותך 200 קילומטר בשעה. תיזהר לא להתפרץ, אבל בסוף תיתן אגרוף למישהו. אוקיי, ומסרט גיבורים אחד של מארוול, נעבור לסרט גיבורים אחר, אולי קצת שונה של מארוול, דוקטור סטריינג'. פעם ראשונה של מארוול נכנסים באמצעם לתוך ז'אנר חדש, ז'אנר אימה. כן, ממש מעניין לראות איך זה יהיה. הם הביאו במאי אימה, סקוט דריקסון, שביים את הסרטים של סיניסטר, זה שני סרטים מאוד מאוד מסוימים בסגנון. כן, מאוד ארטקור. כן, ארטקור ומסוימים בסגנון שלהם, ומעניין לראות מה הוא יביא איתו לתוך מרוויל עם היכולות הטכניות. במיוחד שבנדי קמברבט, שהוא שחקן ש... שוב, לי יש קצת בעיה עם השחקן הזה, מבחינתי הוא סוג של מניקן, יש לו הבעה אחת כזה, כל... קודר כזה, ולא יודע, אני, אני מאוד אוהב את הדברים שהוא עשה, אבל לדעתי זה בעיקר ליהוק, אני לא יכול להגיד שהוא שחקן מדהים כמו שאנשים אחרים אומרים, אני מקווה שהוא ידע למצה את המקסימום מהדמות של דוקטור סטריינג'. אה, נועם, עד לבנדיט קמברבץ'. לא ברור עדיין מי יהיה הנבל בדוקטור סטריינג', מה אתה חושב? אחד הנבלים הכי גדולים של דוקטור סטרנג' זה דור ממור, איזושהי ישות מיקום מקביל שמאיימת לפלוש לעולם שלנו, לא ברור מה יש לחפש בעולם שלנו כל כך, אנחנו נהרוס אותו מהר מאוד בעצמנו, אבל כן, זו דמות ענקית כזאת, ישות אדירה, שיש לה ראש בוער, איזה סוג של פאמפקינג בוער כזה, לא... סוג של שד על כזה, אם אפשר להגיד אותו או להגדיר אה, אותו, לא? להגיד. יש לו איזשהו לקי בכדור הארץ, מורדו, שהוא בעצם רוצה להביא דורממו ליקום שלנו בשביל לזכות באיזה שהיא, ווטאבר, איזה הבטחות שדורממו הבטיח לו. הוא הבטיח לו, לא יודע, עוד שני ג'יגה לתוך הג'ימל שלו, משהו כזה. כן, משהו ממש שווה כזה. ממש שווה. להשמיט עולם בשביל זה. בסרט הזה אנחנו נחשף לפי, מציטוט של מאמר, מראיון שנערך עם קווין פגי, הנשיא של מארוול, אנחנו נחשף. לראשונה למולטיברס של ארבל, וכך הוא תיאר את זה, ולא ברור עדיין מה זה אומר. מה, אנחנו נראה גרסאות אחרות של גיבורים שאנחנו רגילים לראות? איך אתה יודע? זה, זה, זה יכול להיות בור לא לתחתית, לא, העניין של מולטיברס, כי לא מספיק מסע בזמן, לא מספיק מסע אמירות טהור, לשבור כל מיני קונספטים שאלוהים יודע מה הם עושים איתם, הם רוצים עכשיו להכניס מולטיברס גם לזה? אז שיזהרו. תשמע, אנחנו קופצים בין עולמות בתור. כן, זה גם בוז'יט. מה העולמות האלה? מאיפה העולמות האלה? הם מגבילים, אני לא אכנס לזה. הם פה, הם פה, אני יכול לגעת, כן. זה קומה למעלה. אפשר למעלה. בקיצור, נראה מה הם עם המולטיברס, אבל כל הקונספט הזה של שדים, מפלצות, איך שדוקטור סטרנג'... קסמים. קסמים. קשפים. איך שדוקטור סטרנג' בכלל שהוא, הוא רואה את המציאות דרך העין השלישית שיש לו על המצח, כל מיני יישדים ממפלצות מסתובבים בינינו, זה מרתק, ויהיה מעניין לראות מה הבמאי הזה יעשה, ובכלל, ז'אנר ממש חדש בעולם של מארוול, זה ממש ממש מעניין. נסיים לדבר על דוקטור סטריינג' במשפ... באחד משפטי המחס שלו, ביי די איי, אבל גם אוטו. הלוואי שהסרט הזה יהיה בסדר. מי ביקש את ה-DC? אתם הולכים לקבל קצת DC. אנחנו הולכים לדבר על Suicide Squad, הסרט שבאמת אכפת לנו ממנו השנה, לא נדבר על האח החורג והנוראי של whatever נגד whatever. כן. אוקיי, אז Suicide Squad זה קבוצה של נבלי על וכמה נבלים שאין להם כוחות על, אבל הם לבושים מאוד יפה. הם לבושים מאוד יפה, והם הרבה קרעים בזה, ושפיצים וכל מיני כאלה. ארגון סודים, ממשלתי סודים מגייס אותם בשביל לבצע משימות black ops שדמויות רציניות כמו בטמן או סופרמן לא רוצים להכלך את הטייט שלהם בהם. שולחים אותם להתנגשויות, לחילוץ, לבני ערובה, כל מיני דברים שהם... קצת לעגל פינות, שהממשלה האמריקאית רוצה לעגל קצת פינות בביצוע שלהם. בינינו זה סוג של אקספנדבלס. בדיוק, אקספנדבלס, אבל לא שחקנים אף נהיים כמו באקספנדבלס. אז... עכשיו איך מדרבנים אותם לעשות את כל הדברים האלה? אתה בטח שואל. איך, איך מדרבנים אותם לעשות את כל הדברים האלה, נועם? שמים צ'יק מתפוצץ במוח שלהם. אם הם לא עושים מה שאומרים להם, כבום, והם הלכו אה, פייפן. מי עושה להם את זה? ריק? איזה ריק? ריק סנצ'ז. מה ריק סנצ'ז? מי עוד יכול לשים צ'יפ למישהו בראש ולאיים עליו שזה יתפוצץ אם הוא לא יעשה מה שהוא אומר? אז גם מנדה וולר יכולה. זה, זו דמות אה, מאוד מרכזית, סוג של חוט מקשר, אה, דמות אה, חשאית שעובד בממשלה, אה, שעוקבת אחרי כל העניין של גיבור העל נבלי העל, מנסה לנטר את זה, מנסה לשלוט בכל הסיטואציה, והיא מקימה בעצם את היחידה הזאת. ומגייס את הנבלים האלה לבצע את המשימות האלה. אז היא של ניק פיורי של DC? כן, היא, היא גם שחורה, <laughs> במקרה. היא ממש ניק פיורי נקבה, עוד שנייה יהיה לה גם פאץ' ביינן השנייה, ואז היא תהיה לה את הסט המלא של ניק פיורי. אבל בניגוד לניק פיורי, יש בה דארק סייד. יש בה לגמרי דארק סייד. היא, היא, היא דמות מעניינת בעצם, בגלל שכמו הרבה נבלים יותר מורכבים, המאזן היותר מורכב, היא לא לגמרי נבל. זאת אומרת, יש טובות, על האומה האמריקאית, אבל הד הם קצת לא חוקיות נקרא להם, לא מוסריות נקרא להם, אתה יודע, להקריב את המועט למען הרבים, דברים כאלה. מה המטרה מקדשת האמצעים וכו', בדיוק. אז מה נועם, אתה מתרגש מוויל סמית? רועד מהתרגשות, זה החוליה החלשה בסרט הזה, לא ברור לי איך הוא התברג לשם. לא יודע, מקווה שהוא לא יפגש את הסרט. הוא גם קיבל דמות די רצינית, לא? כן, Deadshot, שזה דמות שיכולה בעצם לצלוף למרחקים, דמות ממש ממש מגניבה בקומיקס, וגם היא מופיעה ב בגילום של שחקן אחר, שגם נראה לי יעשה עבודה טובה יותר. קלאסי DC. כן. Uh, הדמות שאני הכי מתרגש ממנה, שתי הדמות שאני הכי מתרגש ממנה לראות בסרט, זה בעצם הרלי קווין, באינקרנציה הראשונה שלה על הנוסח הגדול, זה uh, הג'וקר. כן, תכלס, הם דמויות ממש מפתיע שהם הכניסו אותם לפה. כן, זו פעם ראשונה שאנחנו רואים את הג'וקר מאז בעצם... כן, מאז... זיכרונו euh... לברכה. נכון. השם ייקום דמו. אז תגיד, מי הולך להיות הג'וקר בסרט הזה? תכלס, לא באמת ברור מי הולך להיות. יש, אתה יודע, סוג של רכשת ברשת, שמי שלא רוצה ספוילרים מוזמן לעשות קצת מיוט. פועלר. כן, שזה הולך להיות אחד מהרובינים של בטמן, הרובין הפחות מוכר למי שלא קורא אותו קומיקס, שבקומיקס אה, ג'וקר הרג אותו, כביכול, לכאורה, אבל למעשה הוא נשאר בחיים, או שאיכשהו חזר לחיים, ו... עם הלזרוס אה, פרוגרם או משהו כן, כזה. כן, לזרוס פיט. אה, בקומיקס הוא מחליט שהוא רוצה להרוג את הג'וקר, יכול להיות שבסרט הוא הופך לג'וקר, אז נחכה בניאט. אפרופו ג'וקר, נדבר על הג'וקר של הוליווד? יאללה, לך על זה. מה אתה חושב על הטרנטינו החדש? Uh, תראה, זה קצת מרגיש לי כמו כלבי אשמורת 2, או האבנג'ר של טרנטינו, או איך שתרצה לקרוא לזה, mm. ולמען האמת, קיוויתי שהוא ילך לז'אנר אחר, שהוא לא יחזור לעוד פעם מערבון, שילך לחלל, שילך לקומים מקבילים, למולטיברס, יש לו הרבה איפה ללכת, אבל הוא מחליט לחזור על עצמו, קצת חבל. מה לעשות, טרנטינו עושה מה שהוא רוצה. נכון. הוא רוצה עכשיו לעשות מערבון, הוא יעשה עכשיו 20 מערבונים, לא אכפת להם, אף אחד לא ילך לראות לא, אני מגזים. הוא כן רוצה לרצות את הקהל שלו. אבל כנראה שהוא מאוד מאוד נתפס לז'אנר הזה כרגע. יש משהו שהוא לא פתר עדיין, שהוא רוצה לפתור, אז הוא מביא לנו את הסרט הזה. לפחות הוא מביא מלא שחקנים טובים הפעם. קורט ראסל, טים רוט. וולטן גוגינס. כן, לא הרבה מכירים אותו, אבל הוא שחקן ממש מוכשר, שמשחק דרומים מטורפים כאלה. הוא שיחק במגן, הוא שיחק בג'אסטפייז, והוא ממש... שחקן מוכשר שאני שמח שיותר אנשים יכירו אותו, אני חושב שאפשר להגיד משהו מעניין על הסרט, הוא כנראה התרחש ברובו בלוקיישן אחד. כל החבר'ה האלה מתאגדים בתוך הבקתה הזאת, באמצע שום מקום, כל אחד עם אג'נדה אחת שלו, אחד הוא הטליין, אחד הוא הבאונטי האנטר וכו', אחד הוא הפושע, והם כולם סגורים בתוך החדר הזה, בתוך הבקתה הזו, כשבחוץ יש חורף מטורף. מבחינה קולנועית אני חושב שיכולים לבוא לסרט הזה כמה הברקות שאולי רק טרונטינו יכול להביא לנו. יש מצב. תראה, הטריילר נראה מגניב, הקצב טוב, זה... זה נראה כמו סרט שיהיה כיף. ומכוכב המסיבה נעבור לפארטי פופר, ג'יי ג'י אברהמס שעשה סטאר וורס 6,000 דולות חלוקות, עשה סטארט רק אחד ממש סבבה ואחד לא סבבה בכלל. אז עכשיו מגיע עוד אחד ולא יודע אם משהו להשתנות, מהטריילר זה נראה... same old story all over again, עוד פעם נכנסים לחללית שלהם, מתנים את ה... מגיעים לאיזה כוכב, הולכים ללכת מכות עם איזה זן חייזרים שנראה ממש סתמי, ולחזור הביתה, נספיק uh, לשתות קפה באלב. כן, עוד פעם, יש לנו סוג של, לא יודע, too fast, too furious בחלל. כן. Uh, אני לא טרקר, אני לא סופר מעריץ של הסדרה הזאת, אבל אני מכיר את הקנון, והאנשים שאני מכיר את הסדרה... אומרים וחוזרים על זה כל פעם, מה שמדליק בסטארט-טרק זה מחקר וגילוי של עולמות חדשים. בקושי קיבלנו את זה בסרטים האחרונים. קיבלנו פה ושם איזה גזע אחד-שניים, אבל איפה הדיפלומטיה? איפה המפגש עם תרבויות זרות? לא, זה הכל פיצוצים, אקשן ולנדספליירס. אבל משהו אחד ממש מעולה בסרטים האלה זה קאסט השחקנים המשובח. אם זה קריס פיין שהוא שחקן ממש ממש ורסטילי למרות שהוא לא מראה את זה רוב הזמן, סיימון פגה משעשע בכל דבר שהוא עושה, זקארי קווינטו ששיחק בהירוס ולא ממש מכירים אותו, אבל הוא שחקן שממש ממש אהבתי והוא נולד לשחק את ספוק הצעיר. אל תשכח את הנבל שהוא הולך לבוא ממנו בסרט. מי זה נבל? אידריס אלבה ששיחק את הנבל קרל לפי מה ש... אני מת על השחקן הזה מבחינתי, זה אחד השחקנים הכי טובים שעובדים בתעשייה, הוא שיחק בסמויה. היה דעת, הוא שיחק בסמויה, אמן. ממש uh, תפקיד מגניב, הוא שיחק uh, את לותר, הוא גם משחק אותו סדרה בריטית ממש ממש מצוינת, ועוד מלא מלא סרטים טובים. Thor, Beasts of No nation, והולך לשחק בעוד כמה סרטים מאוד מאוד נחמדים שהולכים לבוא אלינו בשנה הבאה. מחייזרים בחלל לשדים בניו יורק. <laughs> מכסחי השדים, או מכסחות השדים, אם תרצו. מעניין אם הם תרגמו את זה ככה בעברית. תכלס. <tukles> יש מצב ש את זה ככה, יש מצב שעשית להם את העבודה עכשיו, מי שהקשיב לפודקאסט הזה יגיד, yeah. לזה תוקות השדים מאחורה, <laughs> אבל נקרא לזה מכסחות השדים. מכסחות השדים. אל תקראו לזה מכסחי השדים, קראו לזה, קראו לזה מכסחות השדים. אז סוף סוף ריבוט של הסרט שהכי לא רצינו שיעשו לו ריבוט, אבל בסוף קיבלנו אותו ונקבל אותו, ויכול להיות שזה יהיה כיפי. כן, נראה שזה יהיה כיפי. כן, בעצם, מכסחי החשדים זה סרט שאני אישית אה, גדלתי עליו, והוא ממש עיצב חלק מאוד מאוד גדול מהילדות שלי. אה, אני חושב שאני אצטרף לפודקאסט הזה גם תמונה שלי מחופש למכסחי החשדים. לך על זה, רמה. אני מרשה הסיפור כן. <laughs> <laughs> המקורי של מכסחי החשדים, שלושה מדענים שנזרקים מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, אה, מבצעים מחקר על הפרנורמל ופרסייקולוגי. ונתקלים ברוחות רפאים, והם מחליטים... לכסח ל... אותם. לתפוס אותם, <laughs> לכסח <לקסף> אותם, <laughs> כן, כאילו. כי, למה לא בעצם? מצטרף אליהם ארני הוטסון, עוד איזשהו דמות שהם צירפו אותו לסרט, לפי דעתי רק כדי להשלים רביעייה, שיהיה להם סטריאה, וגם שיהיה שחקן שחור כן. בסרט. שחקן <laughs> שחור תמיד עוזר. כן, תמיד עוזר. זה היה ה-80, PC. ובעצם ארבעת החבר'ה האלה נגד כל הסיכויים הם נדחים על ידי כל הממסדים ועדיין מצליחים לנצח ולצאת כגיבורים. זה סרט שהוא בעיניי אנלוגיה מצוינת לכושר ההמצאה האמריקאי שיש במיתוס האמריקאי. מה אתה חושב על השינוי שהם עשו עם הסרט שכולם יכולות להיות נשים עכשיו? אני סופר שמח על זה. המהפכה הפימיניסטית שקורית בעשרות השנים האחרונות לאט לאט לאט זוחלת בתוך הוליווד. הוליווד לא ממש עוזרת לה, אבל אולי הסרט הזה יקדם אותנו קצת קדימה. פול פגי הבמאי, שביים כמה סרטים מאוד מאוד נחמדים, עם אחת מהשחקניות הראשיות, מליסה מקארתי, שאני מאוד מאוד אוהב. Uh, ליאק הסרט הזה, חבורה של קומיקאיות, לא סופר ידועות, חוץ ממליסה מקארתי וקריסטין וויג, שמשחקות בתפקידים הראשיים. Uh, זה בעצם מפגש SNL, כמו שהיה הסרט המקורי, כל מיני בוגרי, בוגרות SNL, ש... הולכות להופיע ביחד הפעם. כן, יהיה לנו את קייט מקינון ויהיה לנו את לסלי uh, ג'ונס, uh, שתי קומיקאיות מהעונות האחרונות של S&L, ממש ממש צעירות וחדשות בתחום, שמקבלות במה, בדיוק כמו שביל מרי ודן אקרויד קיבלו בתקופה ההיא. נכון, הם היו קצת יותר גדולים, אז, מאותן כוכבות, uh, אבל אני חושב שעם הצוות התומך שיהיה להם בסרט הזה, אנחנו נקבל קומדיה איכותית עם קצת סליים וקצת... רוחות רפאים בעיצובים גרועים וכיפיים. אבל אתה לא חושב שהיה צריך לשנות את הטייטל שיהיה גם קצת נשי יותר? זה עוד פעם גוסטבאסטר? יש מצב שלא היה צריך לקרוא לזה גוסטבאסטרץ. גוסטרינס, משהו כזה. כן, רק כדי שזה יהיה קצת יותר קריצה לכיוון הנשי. וככה חזרנו אחורה את כל הגול הפמיניסטי לגמרי שנים. לגמרי, יש משהו אחד קטן מאוד בסרט שיהיה לפי דעתי, שהוא לפי דעתי, הברקת האסור. הם לייקו לתפקיד המזכיר של הצוות את לא אחד ולא אחר מכריס המסוורת, הלא הוא. זה יהיה ממש מצחיק אם גם תהיה איזה קריצה לזה, שהוא ימצא איזה פטיש כזה ויחזיק אותו ואז י... ידפוק איזשהו מסנר בקיר. כמו שאני מכיר את הבמאי הזה, אני אחפש את זה. מעולה. ונסיים עם ספינאוף כי אנחנו ממש אוהבים ספינאופים. סטאר וורס רוג וואן. והפעם? בסטאר וורז הזה הולכים להתעסק בעצם בסיום של סטאר וורז 3 ובהתחלה של סטאר וורז הרביעי ובאופן מפורט הם הולכים להראות איך גנבו את התוכניות האלה של הדסטאר שעזרו לנו סקיירוקר להיכנס לשפט הנכון מתוך טריליון השפטים בסרט הזה ולפוצץ את הדסטאר. כן, אני ממש ממש מקווה שנראה מלא תעלות בסרט הזה. יש מצב שנראה מלא תעלות בסרט הזה. Yeah. Uh, משהו ממש ממש מקדים בסרט הזה זה הקאסט שלו שנראה ממש ממש מעניין. יהיה לנו את פליסטי ג'ונס, מאדז מיקלסון, בן מנדלסון, ואהוב עליי, אלן טודיק, מפיירפליי. אני לא כזה אוהב את פיירפליי, אבל זורם איתך. מה שאותי מרגיש זה פורסט וויטיקר, כי, לא יודע, הוא שחקן רציני כזה, והוא הולך להיכנס לסטאר וורס, שזה די מעניין. אני חושב שזה הקרוב, כולם הולכים להיכנס לסטאר וורס. יש מצב שאם אנחנו נרצה מספיק, נהיה גם בתוך סטאר וורס. אז בואו נרצה מספיק. אלן uh, טיודיק הוא פשוט uh, שחקן שאני ממש ממש אוהב ומעריך ואני חושב שהסגנון הקומידה שלו uh, יכול ממש ממש להוסיף לתוך היקום הזה. יכול להיות שיסורסו אותו, מקווה שלא. לא, לא ממש יודעים יותר מדי על הסרט הזה, יש קצת תמונות, אבל מעבר לזה אין אפילו טיזר. אז אני אצטרך לשבת ברוגע באולמות הקולנוע ולחכות שהטריילר החדש יעלה. אולי בסרט הזה אנחנו נקבל עולם קצת פחות שמרני. של סטאר וורס ואולי קצת יותר אג'י ואפל כי אנחנו מתעסקים פה עם באמת המורדים ולא סתם האן סולו שעושה את הקסל רן בפחות מ-12 פרסקס כן. זה, זה, זה משהו שגם אני ממש מצפה לו, כי הבעיה שלי עם סטאר וורז זה שזה נאיבי מאוד, נאיבי מאוד. זה כאילו, זה, לא יודע, מספרים אגדה לילד. ואני מקווה שזה יהיה משהו קצת יותר גראנג'י ורציני ומותאם למאה ה-21. יש מצב שאתה תקבל את זה, כי אני חושב שדיסני רוצים למכור את סטאר וורז גם לאנשים שלא מתחברים לאלמנטים הפרי והפנטסטיים של סטאר וורז, ומחפשים קצת יותר את הגראנג' ואת הקרבות חלל המטורפים. סבבה. אז תודה שהקשבתם לפרק הראשון של Team -Up. אם נהנתם, בבקשה תירשמו לעמוד שלנו באייטיונס, תקבלו את כל הפרקים לאימי שלכם, אנחנו נוסיף את הקישור בהערות. ביי. ביי ביי.